Azért a, a, a nyakik hóban le, leporolják az előtte menő kocsinak az indexét, hogy ki tudja. Tehát most egy desken válogatás. Vannak még jó a azért Ocsán. ezt lássuk be. Egy desken válogatás átengedik a fekete macskát az úton, mócsen fehér macskát az úton. <gül> <gül> És aztán, amikor átér, akkor adnak neki egy kis tonhal konzervet. Vagy benyugodnak, a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 és hogyha elérik a 700 ezer dollárt, akkor lesz eper cartridge is. De nem érték el. 625 ezeren állt meg a számláló. És már be is vége, vége, vége a kampánynak. De azért az nagyon látványos, hogy 75 ezer dollár volt a megcélzott és Ezzel képest 625-öt gyűjtöttek, szóval az emberek szeretnének az íróasztalukon fűszednőményeket termeszteni, és Egy ezt én, én meg is értem. Egyébként szeretném azt jelezni, hogy a más... 30 dollárba kerül az egész.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 Mikrofont is újra högtem fel itt a számítógép előtt, mert a menta az a istentelen igénytelen növény, amit időnként körbe kell jönni fűnyíróval, csak azért, hogy ne Igen. azzal legyen tele a kerted. Hát ugye Igen, kertrész, ez, ez már elő. nálunk is a mi kertünkben is megél a menta. Ez egy kaszával formázható növény, de tényleg. Fájon hiányzik ebből a medvehagyma kartridzs egyébként? Itt <síns> szeretném mondani, hogy ismét gyilkolt a medvehagyma, pont ma.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 Azért láttuk már, hogy nem pont a professzionális eszközöknél, hogy egyszer megvettél hogy a caustokod, akkor van a caustokod. akkor ez egy professzionális eszközként ö, ö, célozza be. Az a nyomásérzékeny például. És mivel egy lehet erre rajzolni? Vagy mire rajzolsz ezzel a dologgal? Ö, ipad, ö, meg jó, oké, és ezzel valószínűleg a professzionálitásnak szembe megy kicsit.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 <laughs> Jó éssze kell, sziasztok! Sziasztok!